السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة Wakala bidaatin zulala, wakala zulala tin fi al-nar, ayahal ikhwatul qiram. Sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, Rahimani, wrahimakumullah. Kita selalu berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan kewajiban-kewajibannya menjauhi larangan-larangannya dan juga selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala nikmat yang tidak terhingga bahawa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk beribadah kepadanya Untuk bersyujud kepadanya Untuk mengumpulkan pahala-pahala Sebagai bekal kita nanti di akhirat nanti Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bahawa amalan-amalan ibadah yang kita lakukan di keseharian kita, itu termasuk dari penghapus-penghapus dosa. Di dalam muduh kita, di dalam salat kita, di dalam puasa kita, itu semuanya termasuk dari penghapus-penghapus dosa. Dan juga seseorang di dalam melaksanakan hajinya, yang di mana dia melaksanakannya dengan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi haji yang makrur. Hal ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Wahajil Mabrur, ليس له جزاء إلى جنة. Dan haji yang Mabrur, haji yang diterima, tidak ada balasannya kecuali surga. Para ulama menyebutkan haji Mabrur, yaitu haji yang disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Menjauhi larangan-larangan dan juga men, dan juga haji dengan harta yang halal sehingga ini yang disebut dengan haji mabrur. Bahkan Nabi saw mengatakan seseorang yang melaksanakan haji dan mendapatkan haji yang mabrur dia seperti dilahirkan kembali oleh ibunya di alam dunia ini. Dan ini adalah termasuk dari penghapus-penghapus dosa Di dalam muduh kita, di keseharian kita Sebagaimana yang pernah kita sebutkan bahwa kita kita, kita kita kita-kita Membasuh tangan kita Ketika kita membasuh tangan kita maka akan hilang Akan luntur dosa yang diperbuat oleh tangan kita Sampai tetes terakhir Dan juga di dalam salat kita itu termasuk dari penghapus-penghapus dosa. Hal ini sebagaimana Nabi SAW. Mengatakan kepada para sahabatnya. Nabi mengatakan. Seandainya di depan rumah kalian. Ada sungai yang mengalir. Dan kalian mandi di dalam sungai itu. Dalam satu hari lima kali. Apakah masih ada kotoran yang menempel pada tubuh kalian? Maka para sahabat mengatakan tidak ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begitu juga sholat lima waktu. Bahwa seseorang ketika dia melaksanakan sholat lima waktu, maka termasuk dari penghapus penghapus dosa. Pagi, siang, dan malamnya. Dia hapus dosa dengan dengan salatnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan. Salawatul khamsah. Waljum'ah ila jum'ah. Waramadhan ila ramadhan. Salat yang lima waktu. Dan satu jum'at ke jum'at yang lain. Satu ramadhan ke ramadhan yang lain. Termasuk dari penghapus-penghapus dosa. Selama seseorang menjauhi dosa-dosa yang besar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuorang yang dia sering rajin melaksanakan salat, maka dia akan, dia akan masuk ke dalam jannah, ke dalam pintu pintu jannah. Seseorang yang melaksanakan siam, dia akan, dia akan masuk ke pintu Rayyan. Pintu khusus yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan. Bagi mereka yang rajin berpuasa. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawa bulan ini pada bulan Muharram. Di sana ada puasa. Yang dimana seseorang disunahkan untuk melaksanakan puasa pada hari itu. Dan keutamanya sangat besar sekali, sebagaimana Nabi saw di dalam hadis Abi Khotadah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, suila Nabi saw tentang puasa Arafah. Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah." Bisa menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu ditanya, "Ansiyam min yaum Ashura?" Tentang puasa Ashura. Dijawab oleh Nabi s.a.w. Yukafirussanah al-madiyah Bisa menghapus dosa yang telah lalu Kemudian Nabi s.a.w. ditanya Tentang berpuasa pada hari Senin Maka Nabi s.a.w. menjawab Zaka yaumun wulidtu fihi Wabu'istu fihi, wa unzila alaiya fihi. Ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, Nabi menjawab itu adalah merupakan hari yang di mana aku dilahirkan, yang di mana hari aku akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga di mana hari turun kepadaku Al-Quran. Para hadirin. Yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam hadis ini Di sana banyak sekali Keutamaan-keutamaan dalam melaksanakan puasa sunnah Yang diantaranya Yaitu puasa asyura Puasa pada tanggal 10 Muharram Asyura dari kata asyara Pada bulan Muharram Disunnahkan Seseorang untuk berpuasa Di dalamnya Karena keutamaan di dalamnya, sebagaimana Nabi saw mengatakan, juga perusahaan al-mawiyah bisa menghapus dosa setahun yang telah lalu. Bahkan di dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah saw ketika Ibnu Abbas ditanya tentang puasa Ashura, Ibnu Abbas menjawab. Saya tidak mengetahui bahwa Nabi SAW mencari keutamaan pada hari-hari lain. Kecuali pada hari ini. Yaitu pada hari 10. Muharram. Kuasa Ashura. Karena keutamaan di dalamnya. Sampai Rasulullah SAW mencari keutamaan di dalamnya. Meminta keutamaan di dalamnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahawa sebelum diwajibkannya puasa ramadhan itu diwajibkan puasa Asyura. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Aisyah dan juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa sebelum diwajibkan puasa ramadhan maka sebelumnya diwajibkan puasa Asyura. Maka ketika datang Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan puasa Ramadan Maka puasa Ashura Menjadi puasa yang sunnah Puasa yang mustahabah Para hadirin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Keutamaan yang besar Hikmah Sebagaimana para ulama menyebutkan Di dalam disunnahkannya puasa pada tanggal 10 bulan Muharram adalah menganggukkan pada hari itu, sebagaimana Nabi saw meminta keutamaan pada hari itu dan juga hikmah yang lain, yaitu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa taala, karena Allah subhanahu wa taala telah Memenangkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Dari kejaran Fir'aun dan kaumnya. Dan juga mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawa Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama menyebutkan bahawa pada hari sepuluh bulan Muharram. Orang-orang Yahudi berpuasa. Dan para ulama menyebutkan bahawa umat Nabi Muhammad SAW lebih berhak daripada orang-orang Yahudi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar. Dan juga disunahkan seseorang untuk berpuasa satu hari sebelumnya, yaitu puasa Tashal, tanggal 9 Muharram. Dalam rangka menjelisai orang-orang Yahudi dan Nasara. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis Ibn Abbas. radhiyallahu ta'ala anhu. Bahawa Nabi SAW. Ketika memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Pada puasa Ashura. Maka seseorang bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah SAW. Bahawa pada hari ini, tanggal 10 Muharram, orang-orang Yahudi mengagungkan sehingga mereka pun berpuasa. Kemudian Nabi saw ingin menyelisehi orang-orang Yahudi dan Nabi mengatakan, "Faidakana amul mukbil, insya Allah sumnal yomat tasheq." Dan tahun depan, InsyaAllah kita akan berpuasa. Tanggal sembilannya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan lain bagi itu ilah kabil la asummanet jasi. Apabila aku sampai nanti tahun depan maka aku akan berpuasa pada tanggal sembilannya. Akan tetapi Nabi saw meninggal sebelum Nabi sampai ke tahun yang berikutnya. Akan tetapi tetap bahwa disunahkan oleh seorang untuk berpuasa. Tanggal 9 dan tanggal 10 pada bulan Muharram. Hal ini sebagaimana Ibn Abbas. Radiyallahu ta'ala anhumah mengatakan. Sumut tasir wal asir khaliful Yahud. Berpuasalah kalian pada bulan ta pada tanggal 10. Dan pada tanggal 9. Dan pada tanggal 10. Khaliful Yahud. Selisilah orang-orang Yahudi. Dawa Nabi SAW senantiasa menyelisihi orang-orang jahiliyah, Berusaha menyelisihi orang-orang Yahudi di dalam semua aktivitasnya. Sehingga ketika mereka mengagungkan tanggal 10 dengan berpuasa. Maka dalam rangka menyelisihi mereka orang-orang Yahudi. Maka disunahkan bagi kita untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Pada bulan muharram Astaghfirullah Innahu huwa tawabur rahim Alhamdulillah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Salallahu alayhi Wa ala alihi wa sallama Tasliman kathira Thumma ama ba'd Para hadirin yang dimulikan Allah subhanahu wa ta'ala Rahimani warahimakumullah Di sana ada kelompok-kelompok yang sesat yang di mana seharusnya mereka mengerjakan amalan-amalan saleh dengan berpuasa sunnah pada tanggal 10 Muharram akan tetapi mereka malah melaksanakan ibadah-ibadah yang menyesatkan umat ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya sama sekali, ibadah-ibadah yang menyerupai orang-orang jahiliyah, ibadah-ibadah yang di mana Nabi saw berlepas diri dari perbuatan mereka, yaitu kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok rohafibah. Rawafib, yang mereka melaksanakan pada tanggal 10 Muharram dengan meratapi kematian Husain mereka memukul diri mereka sendiri merobek-robek baju mereka sendiri berteriak dengan histeris meratapi kematian Husain dan ini adalah termasuk dari perbuatan-perbuatan jahiliyah بahkan النبي صلى الله عليه وآله وسلم في داخل حدث أبي موسى العشعي عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم برئة من الصالقه والحالقه والشاقه حدث متفق عليه نبي صلى الله عليه وآله وسلم برئة berlepas diri min saliqah dari orang-orang yang berteriak histeris ketika meratapi mayit dan juga Nabi SAW berlepas diri min al-haliqah para ulama menyebutkan al-haliqah yaitu orang-orang yang menggundur rambutnya dalam rangka meratapi mayit. Dan juga Nabi SAW Berpas diri dari syaqah ulama menyebutkan asyaqah as Yaitu orang-orang yang merobek bajunya sendiri Dalam rakam ratapi mayit. Ini perbuatan-perbuatan jahiliyah Bukan termasuk dari perbuatan umat Nabi Muhammad SAW Bahkan dalam hadith yang Bahkan dalam hadith yang lain dalam hadis ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi saw mengatakan, Lei isamina mandorab al khudud washak al jayyub wada'ab idaawal jahiliyah. Nabi mengatakan Lei isamina bukan termasuk dari golongan kami mandorab al mereka yang memukul pipi pipi mereka sendiri. Baik dengan tangannya atau memukul kepala mereka dengan pisau sampai berdarah. Wabarabul kudur, wasakol juyu dan merobek baju-baju mereka. Wada'abida awal jahiliyah dan berteriak seperti teriakan orang-orang jahiliyah. Nabi mengatakan lagi, 'Saminah', bukan termasuk dari golongan ini. Sehingga mereka menyelesaikan Al-Quran dan Sunnah. Yang menganakan ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan itu termasuk dari hulufid din. Bahkan Nabi SAW mengatakan halaka mutanati'un. Telaka orang-orang yang berlebih-lebihan dalam agamanya. Bahkan Nabi mengulanginya tiga kali. Halaka mutanati'un. Halaka mutanati'un. Halaka mutanati'un. Mudah-mudahan mereka hancur doa Tuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang menyisih Al-Quran dan Sunnah dan itu tentunya bukan ibadah dengan menganiaya dirinya sendiri. Bahkan bukan hanya dia sendiri, anaknya pun dia aniaya dengan pisau sampai berdarah. Ini perbuatan-perbuatan jahiliyah. Perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa Padahal pada tanggal 10 Muharram, Itu ada yang disunahkan berpuasa di dalamnya. Mereka malah melaksanakan ibadah yang lain. Dengan penuh kesesatan. Barakallahu li lakum fil qur'anil azim. Wa nafa'ani wa yakum minal ayati wa zikril hakim. Aku lukali hada astaghfirullahu li. ولكم من جميع المسلمين انه الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد واقم الصلاه